Розділ 5. Епіграф. Фактів завжди достатньо. Не вистачає фантазії. Дмитро Іванович Блохінцев. Вітько зіставив на підлогу контейнери з живою водою, ми повалилися на диван-транслятор і закурили. Через якийсь час Роман запитав. Вітько, а ти диван вимкнув?» «Так. Щось мені в голову не сенітниться якась «Вимкнув і заблокував», – сказав Вітько. «Ні, хлопці», – сказав Едик. А чому все-таки не галюцинація? Хто каже, що не галюцинація? запитав Відько. Я ж пропоную, до психіатра. Коли я зустрічався з Майкою, сказав Едик, я наводив такі галюцинації, що самому страшно ставало. Навіщо? запитав Відько. Едик подумав. Не знаю, сказав він. Непевне від захвату. Я питаю, навіщо комусь наводити на нас галюцинації? запитав Відько. І потім, ми ж не Майка. Ми, дякувати Богу, магістри. Хто нас може подружити? «Ну, Янус, ну, ківрін, Хунта. Можливо, чи ж якому?» «Ось Сашко нас слабкуватий, їм тоном, – сказав Едик. «Ну і що?» – запитав я. «Мені що? Одному ввижається». «Взагалі-то це можна було б перевірити», – замислено сказав Відько. «Якщо Сашко той... цей...» «Ну-ну», – сказав я, – «ви мені це припиніть. Інших способів немає чи що?» «Натисніть на око. Або дайте диктофон сторонній людині. Нехай прослухає і скаже, є там запис чи немає». Магістри жалісливо усміхнулися. Гарний ти програміст, Сашко, сказав Едик. Салака. сказав Корнієв. Лечинка. Так, Сашенько, зітхнув Роман. Ти навіть уявити собі не можеш, я бачу, що таке справжня, вичерпна, ретельно наведена галюцинація. На обличчях магістрів з'явився мріливий вираз, вочевидь, їх осяйнули солодкі спогади. Я дивився на них із заздрістю. Вони усміхались, вони мружились, вони підморгували комусь. Потім медик раптом сказав, Цілу зиму в неї цвіли орхідеї. У них був найкращий аромат, який я тільки міг вигадати». Відько очуняв. «Беркліанці», – сказав він, «солі псисти невмивані». «Яке страшне моє уявлення». «Так», – сказав Роман, Галюцинації це не предмет для обговорення. Надто простодушно. Ми не діти та не бабці. Не хочу бути агностиком. Яка там у тебе була ідея клику?» «У мене аж так була». Теж загалом примітив. Матрикати. Хм, сказав Роман із сумнівом. А як це? – запитав я. Едик неохоче пояснив, що крім відомих міні-дублів, існують ще матрикати, точні, абсолютні копії предметів чи істот. На відміну від дублів, матрикат співпадає з оригіналом з точністю до атомної структури. Розрізнити їх звичайними методами неможливо. Потрібні спеціальні установки, і взагалі це дуже складна і трудомістка робота. Свого часу Бальзамо отримав магістра-академіка за доведення матрикатної природи Філіпа Бурбона, відомого в народі під прізвиськом «Залізна маска». Цей матрикат Людовика XIV був створений у таємних лабораторіях єзуїтів із метою захопити французький престол. У наш час матрикати виготовляють методом біостереографії аля ля Рішар -Сігюр. Я не знав тоді, хто такий Рішар Сігюр, але я відразу сказав, що ідею про матрикати може пояснити тільки надзвичайно схожий з папуг. І все. «Наприклад, так і залишається незбагненним факт зникнення учорашнього дохлого папуги». «Так, це правда», – сказав Едик. «Я й не наполягаю. Тим паче, що Янос не має ніякого стосунку до біостереографії». «Отож», – сказав я сміливіше, «тоді вже краще припустити подорож до описуваного майбутнього. Знаєте, як луїй сідловий». «Ну», – сказав Корнієв, без особливого зацікавлення. «Просто Янос літає в який-небудь фантастичний роман. Забирає звідти папугу і привозить сюди. Папуга здихає. Він знову летить на ту ж саму сторінку і знову. Тоді зрозуміло, чому папуги схожі. Це один і той самий папуга, і зрозуміло, чому в нього такий науково фантастичний лексикон. І, взагалі, продовжував я, відчуваючи, що все виходить не так уже й примітивно. Можна навіть спробувати пояснити, чому Янус весь час ставить запитання він щоразу боїться, що повернувся не в потрібний день. По-моєму, я все чудово пояснив, Ага? А що, є такий фантастичний роман? зацікавився Едик. З папугою. «Не знаю», – сказав я чесно. «Але в них там у зорелютах, усякі тварини бувають. І коти, і мавпи, і діти. Знову ж, на Заході є багато фантастики. Це не перечитаєш». «Ну, по-перше, папуга із західної фантастики навряд чи буде говорити російською», – сказав Роман. «А головне зовсім незрозуміло, яким чином ці космічні папуги, нехай навіть із радянської фантастики, можуть знати Корнеєва, Привалова та Ойру-Уйру». «Я вже не кажу про те», – ліниво сказав Відько що перекидати матеріальне тіло до ідеального світу – це одне, а ідеальне тіло до матеріального світу – це вже інше. Сумніваюсь я, щоб знайшовся письменник, який створив образ папуги, придатний для самостійного існування в реальному світі. Я згадав напівпрозорих винахідників і не міг знайти слів, аби заперечити. Втім, – прихильно продовжував Відько, – наш сашенця подає певні надії. В його ідеї відчувається якийсь благородний безум. «Не став би Янус спалювати ідеального папугу», – переконано сказав Едик. «Бо ж ідеальний папуга навіть протухнути не може». «А чому?» – сказав раптом Роман. «Чому ми такі непослідовні? Чому сідловий? З якої ласки Янус повторюватиме ел сідлового? Янус має тему. Янус має свою проблематику. Янус займається паралельними просторами. Давайте виходити з цього». «Давайте», – сказав я. «Ти й думаєш, що Янусові вдалося зв'язатися з яким-небудь паралельним простором?» – запитав Едик. З'язок він налагодив уже давно. Чому не припустити, що він пішов далі? Чому не припустити, що він налагоджує перекидання матеріальних тіл? Едик правий, це матрикати. Це й повинні бути матрикати, бо необхідна гарантія повної ідентичності предмета, який перекидається. Режим перекидання вони підбирають, виходячи з експерименту. Перші два перекидання були невдалі. Папуги дохнули. Сьогодні експеримент, здається, вдався. Чому вони говорять російською? – запитав Едик. І чому все-таки у папуг такий лексикон? Значить, і там є Росія, сказав Роман, але там уже добувають рубіді у кратері річі. Суцільні натяжки, сказав Вітько. Чому саме папуги? Чому не собаки, не морські свинки, чому не просто магнітофони, зрештою. І знову ж, звідкіля ці папуги знають, що ойра ойра старий, а корнієв чудовий працівник. Грубий, підказав я. Грубий, але чудовий. І куди все таки подівся дохлий папуга? От що, сказав Едик, так не можна. Ми працюємо як дилетанти. Як автори любительських листів, дорогі вчені, у мене котрий рік і з пивниці долинає підземний стукіт. Поясніть, будь ласка, як це відбувається. Система потрібна. Де в тебе папір, Відько? Зараз ми все розпишемо. І ми розписали все гарним едуковим почерком. По-перше, ми ухвалили постулат. Усе, що відбувається, не є галюцинацією. Інакше було би просто нецікаво. Потім ми сформулювали запитання, на які досліджувана гіпотеза мала дати відповідь. Ці запитання ми розділили на дві групи група Папуга і група Янус. Група Янус була введена на вимогу Романа Єдика, які заявили, що всім нутром відчувають зв'язок між дивастом Януса і дивастом Папух. Вони не змогли відповісти на запитання Корнієва, який саме фізичний зміст понять нутро і відчувати, але підкреслили, що Янус сам собою є прицікавим об'єктом для дослідження і що яблучко від яблуні далеко не падає. Оскільки я своєї думки не мав, виявилось, що вони в більшості і остаточний список запитань виглядав саме так. Чому папуги з номером 1, 2 і 3, спостережені відповідно 10, 11 та 12, схожі один на одного до такої міри, що були прийняті нами спершу за одного і того ж самого? Чому Яну спалив першого папуга, а також, вірогідно, і того, який був перед першим, нульового, і від якого залишилося тільки перо? Куди поділося перо? Куди подівся другий здохлий папуга? Як пояснити дивний лексикон другого і третього папух? Як пояснити, що третій знає всіх нас у той час, як ми бачимо його вперше? Чому і від чого подохли папуги? додав я, але Корнієв пробурчав чому і від чого першою ознакою отруєння є посиніння трупа. І моє запитання не записали. Що об'єднує Яноса і папух? Чому Янос ніколи не пам'ятає, з ким і про що він розмовляв учора? Що відбувається з Янусом опівночі? Чому У Янус має дивну манеру говорити у майбутньому часі, тоді як за А. Янусом нічого подібного не помічалося? Чому їх узагалі двоє? І звідки, власне, пішла легенда, що Янус Полектович єдиний у двох особах? Після цього ми якийсь час старанно думали, що хвилини зазираючи варкушик. Я все ще сподівався, що мене знову осяйне благородний безум, але думки мої розсіювалися, і я що далі то більше починав схилятися до точки зору Сані Дрозда, що в цьому інституті. І не такі штучки відбуваються. Я розумів, що цей дешевий скептицизм є звичайним наслідком мого невігластва і незвички мислити категоріями зміненого світу. Але це вже від мене не залежало. Все, що відбувається, міркував я, є справді дивовижним, тільки якщо вважати, що ці три чи чотири папуги – один і той самий папуга. Вони дійсно так схожі один на одного, що попервах я був введений в оману. Це природно. Я математик, я поважаю числа і збіг номерів, Особливо шестизначних, для мене це автоматично асоціюється зі збігом пронумерованих предметів. Однак зрозуміло, що це не може бути один і той самий папуга. Тоді порушувався б закон зв'язку причин і наслідків. Закон, від якого я аж ніяк не збирався відмовлятися через якихось нікчемних папуг та ще й дохлих на додачу. А якщо це не один і той самий папуга, то вся проблема стає мізернішою. Ну, співпадають номери. Ну, хтось непомітно для нас викинув папугу. Ну, що там ще? Лексикон? подумаєш, Лексена. Напевно, цьому є якесь небудь дуже просте пояснення. Я збирався було вже виголосити з цього приводу промову, як раптом Вітько сказав: "Хлопці, здається, я здогадуюся. Ми не сказали ні слова. Ми тільки повернулися до нього одночасно і шумно". Вітько встав. "Це просто як паляниця, сказав він. "Це тривіально, це плоско і банально, це навіть не цікаво розповідати". Ми повільно підіймалися. У мене було таке відчуття, Нібито я читаю останні сторінки захоплюючого детективу. Весь мій скептицизм якось відразу випарувався. Контрамуція. Вирік Відько. Едик Добре, сказав він. Молодець. Контрамуція. запитав Роман. Що ж? Ага. Він завертів пальцями. Так, угу. А якщо так? Так, тоді зрозуміло, чому він нас усіх знає. Роман зробив широкий запрошувальний жест. «Ідуть, значить, від тіля». І тому він питає, про що розмовляв учора, підхопив Вітко. і фантастична термінологія. Та зачекайте ви. завелав я. Остання сторінка детективу виявилася написана арабською. Зачекайте, яка контрамоція? Ні. сказав Роман із жалем, і зараз же з обличчя Відька стало ясно, що він теж зрозумів, що контрамоція не піде. Не виходить, сказав Роман, це як кіно. Уяви собі кіно. Яке кіно? закричав я, допоможіть. Кіно навпаки, пояснив Роман. Розумієш, контрамоція. Дорня собача, засмучено, сказав Відько, і ліг на диван носом у складені руки. Так не виходить, сказав Едик теж із жалем. Сашо, ти не хвилюйся, все одно не виходить. Контрамоція – це за визначенням рух у часі у зворотній бік, як нейтріно. Але вся біда в тому, що якби папуга був контрамотом, він літав би задом наперед і не вмирав би на наших очах, а оживав живав би. А взагалі-то ідея гарна. Папуга-контрамот справді міг би знати щось про космос. Він живе з майбутнього в минуле. А контрамот Янос дійсно не міг би знати, що відбувається в нашому вчора. Бо наше вчора було б для нього завтра. «Отім, то й річ», – сказав Вітко. Я так і подумав. Чому папуга говорив про ойру ойру старий? І чому Янос іноді так спритно і в деталях передвіщає, що буде завтра? Пам'ятаєш випадок на полігоні, Романи? Напрошувалося, що вони з майбутнього. «Послухайте, а хіба це можливо, контрамотція?» – запитав я. «Теоретично можливо», – пояснив Едик. Адже половина речовини світі рухається у протилежний бік у часі. Практично ж цим ніхто не займався. Кому це потрібно і хто це витримає, сказав Вітько похмуро. Припустимо, це був би чудовий експеримент, завважив Роман. Не експеримент, а самопожертва, пробурчав Відько. Як хочете, а є в цьому щось від контрамоції нутром відчуваю. Ах, нутром. сказав Роман, і всі замовкли. Поки вони мовчали, я гарячково підсумовував, що ж ми маємо на практиці. Якщо контрамоція теоретично можлива, отже, теоретично можливе порушення закон причини наслідків, власне, навіть не порушення, бо закон цей залишається справедливий, зокрема, і для нормального світу, і для світу контрамота, отже, можна все-таки припустити, що папух не три і не чотири, а всього один, один і той самий. Що виходить? Десятого вранці він лежить дохлий у чашці Петрі, потім його спалюють, перетворюють на попіл і розвіють за вітром. Та вже вранці 11-го він живий знову, не тільки не спопелілий, а цілий і неушкоджений. Щоправда, до середини дня він здихає, і знову опиняється в чашці Петрів. Це до біса важливо. Я відчував, що це до біса важливо чашка Петрі єдність місця. Дванадцятого папуга знову живий і просить цукорок. Це не контрамоція, це не фін, пущений навпаки. Але щось від контрамоції тут усе таки є відко правий. Для контрамота хід подій такий папуга живий, папуга вмирає, папугу спалюють. З нашої точки зору, якщо відійти від деталей, виходить якраз навпаки. Папугу спалюють, папуга вмирає, папуга живий. Неначе фільм розрізали на три шматки і показують спершу третій шматок, потім другий, а тоді вже перший. Якісь розриви безперервності. Розриви безперервності. Точки розриву. Хлопці, сказав я, завмираючим голосом, а контрамоція обов'язково має бути безперервною. Який час вони не реагували. Едик курив, пускаючи дим у стелю. Відько нерухомий лежав на пузі, а Роман бездумно дивився на мене. Потім очі його розширилися. «Північ», – сказав він страшним шепотом. Усі вскочили. Було так, ніби я на кубковому матчі забив вирішальний гол. Вони кидались на мене. Вони слинили мої щоки. Вони били мене по спині та шиї. Вони повалили мене на диван і повалилися самі. «Розумничко», – волав Едик. Голова ревів Роман. «А я то думав, що ти в нас дурень», – приговорював грубий Корнієв. Потім вони заспокоїлися, і далі все пішло як по маслу. Спочатку Роман ні нівпало заявив, що тепер він знає таємницю Тунгузького метеорита. Він побажав повідомити її нам негайно, і ми з радістю погодились, як не парадоксально це звучить. Ми не поспішали приступити до того, що цікавило нас найбільше. Ні, ми зовсім не поспішали. Ми почувалися гурманами. Ми не накидались на наїдки. Ми вдихали аромати. Ми закочували очі та цмокали. Ми потирали руки, ми ходили довкола. Ми передчували. «Давайте решт несемо ясність», – вкрадливим голосом почав Роман у заплутану проблему Тунгузького дива. До нас цією проблемою займались люди абсолютно позбавлені фантазії. Всі ці комети, метеорити з антиречовини, самовибухові атомні кораблі, всілякі там космічні хмари та квантові генератори – все це надто банально, а отже далеке від істини. Для мене Тунгузький метеорит завжди був кораблем прибульців. І я завжди вважав, що корабель не можуть знайти на місці вибуху просто тому, що його там давно вже немає. Досі я думав, що падіння Тунгузького метеорита є не посадкою корабля, а його злетом. І вже ця чорнова гіпотеза багато пояснювала. Ідеї дискретної контрамоції дозволяють покінчити з цією проблемою раз і назавжди. Що ж трапилося 30 червня 1908 року в районі Підкам'яної Тунгузьки? Приблизно в середині липня того ж року до навколо сонячного простору вторгся корабель прибульців. Але це не були звичайні невигадливі прибульці фантастичних романів. Це були контрамоти, товариші. Люди прибули до нашого світу з іншого Всесвіту, де час назустріч нашому. В результаті взаємодії протилежних часових потоків вони із звичайних контрамотів, які сприймали наш Всесвіт як фільм, пущений навпаки, перетворилися на контрамотів дискретного типу. Природа цієї дискретності нас поки не цікавить, важливо інше. Важливо те, що життя їхнє у нашому Всесвіті стало підпорядковане певному ритмічному циклу. Якщо припустити для простоти, що одиничний цикл дорівнював у них земній добі, то існування їх із нашої точки зору виглядало б так упродовж, скажімо, 1 липня вони живуть, працюють і харчуються достоту, як ми. Однак, рівно, скажімо, опівночі, вони разом із усім своїм обладнанням переходять не в 2 липня, як це робимо ми, звичайні смертні, а в самісінький початок 30 червня, тобто не на мить уперед, а на дві доби назад, якщо міркувати з нашої точки зору. Точно так само наприкінці 30 червня вони переходять не в 1 липня, а в самісінький початок 29 червня. І так далі. Опинившись у безпосередньому наближенні до Землі, наші контрамоти зі здивуванням з'ясували, якщо не виявилося цього ще раніше, що Земля здійснює на своїй орбіті вельми дивні стрибки. Стрибки, які надзвичайно утруднювали астронавігацію. Крім того, перебуваючи над Землею 1 липня в нашому літочисленні, вони побачили в самісінькому центрі гігантського Євразійського материка потужну пожежу, дим якої вони спостерігали в могутні телескопи і раніше, 2-го, 3-го і так далі липня в нашому літочисленні. Катаклізм і сам собою зацікавив їх, однак наукова їхня цікавість була остаточно розпалена, коли вранці 30 червня в нашому літочисленні. Вони помітили, що ніякої пожежі немає і близько, а під кораблем розстеляється спокійне зелене море тайги. Заінтригований капітан наказав посадку в тому самому місці, де він учора в його літочисленні, на власні очі спостерігав епіцентр вогняної катастрофи. Далі пішло, як і належить. Заклацали тумблери, замерехтіли екрани, загриміли планетарні двигуни, в яких вибухав Кагама-плазмоїн. «Няк як?», -як – запитав Відько. Кагама-плазмоїн, чи, скажімо, Мюдель та Іонопласт. Корабель, угорнутий полум'ям, рухнув у тайгу і природно запалив її. Саме цю картину спостерігали селяни села Карелінського, та інші люди, що в подальшому увійшли в історію, як очевидці. Пожежа була жахлива. Контрамоти визернули було назовні, затрепетали і вирішили перечекати за того плавкими і жаростійкими стінами корабля. До півночі вони з трепетом прислухалися до лютого ревіння і тріскотіння полум'я, а рівно півночі все раптом стихло. І не дивно. Контрамоти вступили у свій новий день, 29 червня за нашим літочисленням. І коли відважний капітан із величезними перестрогами наважився Близько другої години ночі висунутися назовні, він побачив у світлі потужних прожекторів спокійне погойдування сосун і одразу ж зазнав нападу хмари дрібних кровостальних комах, відомих під назвою «гнусу» або «мошви» на нашій термінології. Роман перевів дух і оглянув нас. Нам дуже подобалося. Ми її перечували, як точнісінько так само розтрощимо друзки і таємницю папуги. «Подальша доля прибульців-контрамотів», – продовжував Роман – не повинно нас цікавити. Може, числа 15 червня вони тихо і безшумно, використовуючи цього разу нічого, не запалюючи альфа-бета-гамма-астронавігацію, знялися з дивної планети і повернулися додому. Може, вони всі до одного загинули, отруєні комариною слиною, а їхній космічний корабель ще довго стерчав на нашій планеті, занурюючись у вир часу. І на дні Силурійського моря по ньому повзали трилобіти. Не виключено також, що денебудь 906-го чи, скажімо, 901-го року набрів на нього тайговий мисливець і потім довго розповідав про це приятелям, котрі, звісно, ні на шилях йому не вірили. Закінчуючи свій невеличкий виступ, я дозволю собі висловити співчуття славетним дослідникам, котрі марно намагались виявити щонебудь у районі під Кам'яною Тунгуски. За очевидністю, вони цікавилися тільки тим, що відбувалося в Тазі після вибуху, і ніхто з них не спробував дізнатися, що там було до. Діксі. Примітка. Діксі. Я сказав. Латинь. Роман відкашлявся і випив горня живої води. «Хто має запитання до доповідача?» – поцікавився Едик. «Немає запитань. Причудово. Повернімось до наших папух. Хто просить слово?» Слово просили всі. І всі заговорили. Навіть Роман, який трохи захрип. Ми виривали один одного аркушек зі списком запитань і викреслювали запитання одне за іншим. І через якісь півгодини була складена вичерпно зрозуміла і детально розроблена картина спостережуваного явища. У 1841 році в сім'ї небагатого поміщика відставного військового прапорщика Полекта Хрисанфовича Невструєва народився син. Назвали його Янусом на честь далекого родича Януса Пулейктовича Невструєва, котрий точно передбачив стать, а також день і навіть годину народження немовляти. Родич цей, тихий скромний дідусь, приїхав до маєтку відставного прапорщика Невдовзі після Наполеонівського нашестя, жив у Флігелі і займався вченими студіями. Був він дивакуватий, як і всі вчені люди, з багатьма химерами, однак прив'язався до свого похресника всією душею і не відходив від нього ні на крок, наполегливо упроваджуючи в нього пізнання з математики, хімії та інших наук. Можна сказати, що в житті молодшого Януса не було жодного дня без Януса старшого, і, мабуть, тому він не помічав того, що чого дивувались інші. Старий не тільки не старів з роками, але натомість навіть начебто сильнішав і бадьорішав. На кіне століття Старияну спосвятив молодшого в остаточній таємниці аналітичної, реативістської та узагальненої магії. Вони продовжували жити і трудитися пліч-опліч, залучаючись до всіх війн та революцій, переживаючи більш або менш мужньо усі мінливості історії, поки не потрапили нарешті до Науково-дослідницького інституту чародійства і ворожби. Відверто кажучи, вся ця відна частина була суцільною літературою. Про минуле Янусів ми достеменно знали тільки той факт, що народився Япе Невструїв 7 березня 1841 року. Яким чином і коли ЯП Невструїв став директором інституту, нам було абсолютно невідомо. Ми не знали навіть, хто перший здогадався і пробовкав те, що у Янус і Аянус одна людина в двох особах. Я дізнався про це від Ойри Ойри і повірив, бо зрозуміти не міг. Ойра-ойра дізнався від Жеакому і теж повірив, бо був молодий і захоплений. Корнієва розповіла про це прибиральниця, і Корнієв тоді вирішив, що сам факт настільки тривіальний, що над ним не варто і замислюватись. А Едік чув, як про це розмовляли Саваов Багалович і Федір Симеонович. Едік був тоді молодшим препаратором і вірив узагалі в усе, крім Бога. Отже, минуле Янусів уявлялося нам вельми приблизно. Зате майбутнє ми знали цілком точно. А Янус, який зараз зайнятий більше інститутом, ніж наукою, в недалекому майбутньому надзвичайно захопиться ідеєю практичної контрамоції. Він присвятить їй усе життя. Він заведе собі друга – маленького зеленого папугу на ім'я Фотон, якого подарують йому знамениті російські космолітчики. Це трапиться 19 червня чи то 1973-го, чи то 2073-го року. Саме так хитромудрий Едик розшифрував таємничий номер, 190573 на кільці. Ймовірно, незадовго, а Янус досягне нарешті безперечного успіху і перетворить на контрамота і самого себе і папугу Фотона, який на момент експерименту, як повелося, сидітиме у нього на плечі та проситиме цукорок. Саме цієї миті, якщо ми бодай щонебудь розуміємо в контрамуції, людське майбутнє буде позбавлено Януса Полейктовича Невструєва. Зате людське минуле здобуде відразу двох Янусів оскільки Аянус перетворюється на Уянуса і заковзає назад по часовій осі. Вони зустрічатимуться щодня, але жодного разу в житті Аянусові не спаде на думку, що запідозрити, бо ласкаве зморшкувати обличчя Уянуса, свого далекого родича і вчителя, він звик бачити колиски. І щодня о півночі рівно 00 годин, 00 хвилин, 00 секунд, 00 терці за місцевим часом Аянус, як і всі ми, Переходитиме сьогоднішньої ночі до завтрашнього ранку, тоді як Уянус і його папуга, цієї ж самої миті, за миті, яка дорівнює одному часовому мікроквантові, переходитиме з нашої сьогоднішньої ночі до нашого вчорашнього ранку. Ось чому папуги за номером 1 2 і 3, спостережені відповідно 10 11 і 12 були так схожі один на одного. Вони були просто одним і тим самим же папугою. Бідний старий фотон, може його здавала старість, а може його протягло але він захворів і прилетів помирати на улюблені Терези в романовій лабораторії. Він помер, і його засмучений господар влаштував йому вогненні похорони та розвіяв його попіл. І зробив це тому, що не знав, як поводяться мертві контрамути. А може, саме тому, що знав. Ми справді спостерігали цей процес як кіно з переставленими частинами. Дев'ятого роман знаходить у півці вціліли фотонове перо. Трупа фотонового вже немає, він спалений завтра. Завтра, десятого... Роман знаходить його у чашці Петрі. У Яну знаходить покійника тоді ж і там же, та спалює його в печі. Зціліле перо залишається в печі до кінця доби, і о півночі перескакує в дев'яти. Одинадцятого зранку Футон живий, хоча вже хворий. Він здихає на наших очах під Терезами, на яких він так любитиме сидіти тепер, і простодушний Саня Дрозд кладе його в чашку Петрі, де покійник пролежить до опівночі, перескочить у ранок десятого, буде знайдений там у Янусом, спалений, розвіяний за вітром, але перо його залишиться, пролежить до опівночі, перескочить у ранок 9-го, і там його знайде Роман. 12-го зранку футон живий і бадьорий, Він дає Корнієву інтерв'ю і просить цукорок, а опівночі перескочить у ранок 11-го. Занедужує, помре, буде покладений у чашку Петрі, опівночі перескочить до ранку 10-го, буде спалений і розвіяний. Але залишиться перо, яке опівночі перескочить у ранок 9-го, буде знайдене Романом і викинуте у смітник. 13-го, 14-го, 15-го і так далі, фотон на радості всім нам буде веселий, балакучий, і ми будемо його пестити, годувати цукорком і зернятками перцю. А у Янус буде приходити і питати, чи не заважає він нам працювати. Застосовуючи асоціативний допит, ми зможемо дізнатися від нього багато цікавого стосовно космічної експансії людства і, безсумнівно, дещо про наше власне особисте майбутнє. Коли ми дійшли до цього пункту міркувань, Едик Раптом з похмурнів, і заявив, що йому не подобаються фотонові натяки на його амперяна передчасну смерть. Далекий від душевного такту Корнієв зауважив на це, що будь-яка смерть мага завжди передчасна, і що тим не менше ми всі там будемо. І взагалі, сказав Роман, може він тебе любитиме сильніше за всіх нас, і тільки твою смерть запам'ятає. Едик зрозумів, що в нього ще є шанси померти пізніше за нас, і настрій його покращився. Однак розмова про смерть скерувала наші думки у меланхолійне річище. Ми всі, крім Корнієва, звичайно, раптом почали жаліти у Януса. Справді, якщо подумати, становище його було жахливе. По-перше, він був зразком велетенської наукової безкорисливості, бо практично був позбавлений можливості користуватися плодами своїх ідей. Далі він не мав ніякого світлого майбутнього. Ми йшли у світ розуму і братства. Він же з кожним днем ішов на зустріч Миколі Кривавому, Кріпацькому праву, розстрілу на Сенатській площі. І, хто знає, може, на зустріч Ар Біронівщині, опричнині, і десь у глибині часів, на вощеному паркеті Санкт Петербурзької десієйної академії, його зустріне одної паскудної дни колега в напудреній перуці, колега, котрий ось уже тиждень якось дивно до нього приглядається, ах не сплесне руками і з жахом в очах пробормоче. Харнеструю, як же це? Адже вчора у фідомостях точно писали, що ви померли від удару? І йому доведеться говорити щось про брата блиснюка чи про фальшиві чутки, знаючи і прекрасно розуміючи, що означає ця розмова. Припиніть, наказав Корнієв, розкисли. Зате він знає майбутнє він уже побував там, куди нам ще йти і йти. І він, може, прекрасно знає, коли ми всі помремо. Це зовсім інша річ, сказав сумно Едик. Старому важко, додав Роман. Прошу ставитися до нього ласкавіше і тепліше. Особливо ти, Вітько. Вічно ти йому грубіяниш. А чого він до мене присікається? Гризнувся Вітько. Про що розмовляли та де бачилися? Ось тепер ти знаєш, чого він до тебе чіпляється, і поводяться пристойно. Відько насупився і почав демонстративно розглядати аркушик зі списком запитань. Треба пояснити йому все докладніше, сказав я. Це що самі знаємо. Треба постійно привіщати йому його найближче майбутнє. Так, чорт заберей, – сказав Роман, він цієї зими ногу зламав на ожеледиці. Треба запобігти, рішуче сказав я. Що? запитав Роман. Ти розумієш, що ти кажеш. Вона в нього вже давно зрослася. Але вона в нього ще не зламана, – заперечив Едик. Кілька хвилин ми намагалися все усвідомити. Відько раптом сказав. Стривайте, но. Ну, а що це таке? Одне запитання в нас, хлопці, не викреслене. Яке? Куди поділося перо? Ну, як куди, – сказав Роман. Перенеслося у восьмого. А восьмого? Я саме піч вмикав, розплавлення здійснював. Ну і що з цього? Так, але ж я його викинув у кошик. Восьмого, сьомого, шостого я його не бачив. Хм, куди ж воно поділося? Прибиральниця викинула, припустив я. Взагалі про це цікаво подумати, сказав Едик. Припустимо, що його ніхто не спалив. Як воно має виглядати у віках? Є речі цікавіші, сказав Вітько. Наприклад, що відбувається з яносовими черевиками, коли він доносить їх до дня їхнього виготовлення на фабриці Скороход. І що буває з їжею, яку він з'їдає на сніданок. І взагалі. Але ми були вже надто стомлені. Ми ще трохи посперечались, потім прийшов Саня Дрозд, вигнав нас, сперечальників з дивана, увімкнув свою спідолу і почав просити два карбованці. Ну дайте, не він. Та не маємо ми, відповідали ми йому. Ну, може, останні є, дали б. Сперечатися було неможливо, і ми вирішили йти обідати. Решті-решт, підсумував Едик. Наша гіпотеза не така вже й фантастична. Можливо, що доля у Януса значно дивовижніша. Дуже можливо, подумали ми і пішли в їдальню. Я забіг на хвильку в електронний зал повідомити, що йду обідати. В коридорі я натикнувся на Уянуса, котрий уважно на мене подивився, усміхнувся чомусь і запитав, чи не бачились ми з ним учора. «Ні, Янусе Полеєктовичу, – сказав я. – Вчора ми з вами не бачилися. Учора вас в інституті не було. Ви вчора, Янусе Полеєктовичу, вранці полетіли в Москву». «Ах, так», – сказав він. «Я забув». Він так ласкаво усміхався мені, що я наважився. Це було трішечки нахабно. Звичайно, але я твердо знав, що останнім часом Янус Полектович ставиться до мене добре, а отже ніякого особливого інциденту в нас із ним зараз статися не могло. І я запитав упівголоса, обережно оглянувшись. Янусе Полеєктовичу, дозвольте я вам поставлю одне запитання. Піднявши брови, він якийсь час уважно дивився на мене, а потім, мабуть, згадавши, щось сказав. Будь ласка, прошу вас, тільки одне? Я зрозумів, що він правий. Усе це... Ніяк не влазило в одне запитання. Чи буде війна? Чи вийдуть із мене люди? Чи знайдуть рецепт всезагального щастя? Чи помре коли-небудь останній дурень? Я сказав, можна я зайду до вас завтра вранці? Він похитав головою і, як мені здалося, з деякою зловтіхою відповів. Ні, це ніяк неможливо. Завтра вранці вас, Іванович, Івановичу, викличий Градський завод, і мені доведеться дати вам відрядження. Я почувався дурним. Було щось принизливе у цьому детермінізмі, що прирікав мене самостійну людину зі свободою і волі на цілком визначенні, незалежні тепер від мене справи і вчинки. І йшлося зовсім не про те, хотілося мені їхати в Китичград чи не хотілося. Тепер я не міг ані вмерти, ані захворіти, ані закапризувати аж до звільнення. Я був приречений, і вперше я зрозумів жахливий зміст цього слова. Я завжди знав, що погано бути приреченим, наприклад, на страту чи сліпоту, але бути приреченим навіть на кохання найкращої дівчини у світі на найцікавішу навколосвітню подорож і на поїздку до Кітечграда, куди я, до речі, рвався вже три місяці, теж, виявляється, може бути вкрай неприємно. Знання майбутнього постало переді мною зовсім у новому світлі. Погано читати гарну книжку з кінця, правда? Сказав Янус Полектович, відверто за мною спостерігаючи. А що ж до ваших запитань Олександра Івановичу, то постарайтеся зрозуміти Олександра Івановичу, що не існує єдиного для всіх майбутнього. Їх багато. І кожен ваш чинок творить яке-небудь із них. Ви це зрозумієте, сказав він переконливо. Ви це обов'язково зрозумієте. Пізніше я справді це зрозумів. Але це вже зовсім-зовсім інша історія.